одягнутий у червоний картуз, чорну шкіряну тужурку. О 21-й годині того ж таки вечора цим же загоном здійснено наліт на станції сербінців, що в 15 кілометрах на південний схід від Бара. Перед тим, як знищити телефонні та телеграфні апарати, Орел діслав телеграму на ім'я начальника Подільської губерської дільниці. 21-а година, Вінниця, начальнику бойової одиниці «Осадчому», «Я, Орел, іду далі, прошу перекинути 24-й кавполку район Гайсена. Чому ви не прибули в призначене місце?» Орел – командир національних партизанів, станція Сербинівка. 18 серпня близько 15-ї години Орел на чолі штабових сотень був у Носківцях, звідки попрямували у бік Кудаївців. Тут відбулося зіткнення з роз'їздом ескадрону 24-го кавалерійського полку більшовиків. Після того загін влаштував засідку на залізниці і захопив дрезину, яка рухалась з бара в Копайгород. У ній перебували завідувач Копайгородським з сипним пунктом та червоноармієць. Обов було знищено. Залізничника відпустили. Після цього відділ перейшов залізницю і попрямував у село Тримощинці, що в 18 кілометрах на південь від Бара. 19 серпня Орел провів два бої – вранці коло Слобідки з сотнею червоної кінноти, а надвечір – біля Трепівського майдану з двома сотнями червоних. У першому бою добірні стрільці Орла садили з коней кількох кавалеристів, а надвечір жертвами їхніх крісів стали п'ятеро червоноармійців. Практично без відпочинку їхали всю ніч. Вранці зупинились під Сахнівським Майданом, гадали, що нарешті відпочинуть. Та виявилося, що і цей ліс прочісувала ворожа кіннота і піхота. За всіма ознаками, це був змішаний відділ ГПУ та міліції. «Звідки вони тут?» – здивовано подумав отаман. «Ми б'ємо їх, а вони продовжують нахабно лізти. Довелося і цих атакувати. Розігнали їх доволі легко, та все ж третій бій за неповну добу, плюс нічний перехід, люди вимотані, а треба йти далі. Танці з ворогами 22 серпня штабні сотні вже стояли в лісах під ДИРАжнею. але й тут сліди повстанців винюхали більшовики, отаман вирішив відходити. Та й червоні, як видно, не дуже прагнули бою, чемно посувалися на ввічливій дистанції у кілька кілометрів. Переїжджаючи через якесь село, біля одного будинку Орел зауважив групу панночок і більшовицьких командирів, які під гармонію та гітару танцювали парами. Зупинились. Щоб мати час для розмови з комісарами, Орел вислав на околицю сотню, аби та затримала переслідувачів. Тим часом п'ятнадцять козаків обезброїли комісарів і привели разом з веселими дівчатками до отамана. Я сиджу на коні, описував цей епізод колективної жіночої зради Яків Гальчевський. Переді мною стоять пов'язані парами червоні комісари та бліді панночки за ними, тримаючи в руках револьвер, питаю по черзі, хто такий звідки приїхали. По документах бачу, що тут чотири червоних командири і два політруки 24-ї Самарської дивізії. Одному командирові батальйону стріляю в голову, а решту наказую перерубати. Тоді звертаюся до дівчат. Це все місцевих інтелігентів доньки. Дві священника, дві дяка, одна лісничого, а три – сестри-вчительки. Кажу дівчатам. За те, що вони так гарно забавляли наших приятелів, заберу їх у ліс, де забавлятимуться тепер козаки Дівчата у плач і до моїх стремен Починають благати, щоб не робили їм кривди Кажуть, що червоні самі приїхали Командири післали доньок дяка, щоб ті зібрали решту дівчат для товариства Вони бояться комісарів і тому прийшли Наказав я їм поцілувати всіх побитих більшовиків і нагнав додому «Думаю, що на майбутнє ці українки не так хутко підуть з ворогами в танець. Ми накладаємо життям, заглядаємо щодня смерті в очі, а ось що діє цвіт народу. Нашим дівчатам байдуже, що це окупант, який мордує брата, сестру, а потім обіймає з плямами крові на руках. Вони все готові виправдувати страхом». За селом вже торохкотіли ручні кулемети. Орел послав зв'язкового, щоб передав команду відходити, бо розмова з комісарами вже скінчилась. Світі.